Нарешті вона вимила хлопчика з допомогою трьох чоловіків, поки інші товклися навколо, намагаючись прибрати в кімнаті. Вона працювала мовчки, і з таким відчуттям, ніби з неї поглумилися, роздратована невпинним борюканням і зойками хлопчика, а також тим, що на неї летіли бризки мильної води, а вона мусила все терпіти, ніби нічого тут не було принизливого. Доктор Госкінс натякнув, що дитина, може виявитись не дуже гарною, але хто міг сподіватись, що воно аж таке потворне? А ще цей сморід від хлопця, що його ніяк не могли побороти ні вода, ні мило. Її поривало тиснути на миленого, отак як є хлопця, в руки й піти геть, стримувала лише фахова гордість. Та й зрештою вона дала згоду працювати. І він ще чого доброго подивиться на неї отим своїм зневажливим поглядом, де читатиметься. То як тільки гарненьких дітей, міс Фелоуз? Госкінс стояв осторонь, незворушно спостерігаючи звіддалік. Коли ж перехоплював її погляд, то на його обличчі з'являлася легка усмішка. Він ніби тішився її лютощами. Міс Фелоуз поклала трішки почекати із звільненням. «Вчинити отак саме тепер», лише принизити себе. Згодом, коли хлопчик був уже досить рожевий і напахчений милом, вона відчула себе принаймні трохи краще. Його зойки перейшли у знеможене схлипування, він сторожко озирався, очі налякано й підозріло нипали до присутніх. Чиста шкіра лише підкреслювала його худесеньку голизну, коли він тремтів від холоду біля купелі. «Перенесіть нічну сорочку для дитини!» Гримнула міс Фелоуз. Негайно з'явилася нічна сорочка. Скидалося на те, ніби все було готове, але тільки чекало на її розпорядження, ніби все навмисно полишили на неї, аби її випробувати. Підійшов Девені, журналіст. Я потримаю його, міс, запропонував він. Вам самі не одягнути. Спасибі вам, подякувала міс Фелоуз. І справді не обійшлося без боротьби. Але сорочка зрештою опинилася де слід, а коли хлопчик спробував здерти її з себе, міс Фелоуз різко ляснула його по руці. Хлопчик почервонів, проте не заплакав. Дивлячись на неї, він неоковирними пальчиками однієї руки повільно водив по фланелі сорочки, вивчаючи незвичну для себе річ. Міс Фелоуз подумала з розпачем. «Гаразд, а що далі?» Здавалося, що всі, навіть хлопчик, чекали на її дії із стримуваною цікавістю. «Ви запаслися їжею? Молоком?» «Еге ж, вони запаслися!» Вкотили пересувний блок із холодильним відділенням, де знайшлося три кварти молока з нагрівальним пристроєм та запасом тонізуючих засобів у вигляді вітамінних крапель, мідно-кобальтово-залізного сиропу, та ще чогось, чим їй ніколи було цікавитись. Там була сила всіляких консервованих самонагрівних страв для малят. Для початку вона скористалася молоком, простим молоком. За якихось 10 секунд радарний пристрій нагрів його до заданої температури і, клацнувши, вимкнувся, а міс Фелоус налила трошки в блюдце. В хлопчиковій дикості вона була переконана. Він не знатиме, як користуватися чашкою. Міс Фелоуз кивнула хлопчикові і сказала «Пий, пий!» Жестом вона ніби піднесла молоко до губів. Хлопчик повів очима, але не поворухнувся. Несподівано нянечка вдалася до рішучих заходів. Однією рукою вона взяла хлопчика за передпліччя, а другу вмочила в молоко. Провела молоком по губах, так, що воно закапало по щоках і по стесаному підборідді. Хлопчик тоненько й голосно запищав, а потім язик його лизнув змочені губи. Міс Фелоуз відступила назад. Хлопчик навлизився до блюдечка, нахилився над ним, потім блискавично глянув до гори й назад, ніби сподіваючись ворога, що підкрадається. Знову нахилився і пожадливо заходився по котячому хлептати. Чулося плямкання. Руками, щоб піднести блюдечко, він не користувався. Міс Фелоуз не могла приховати тіні огиди, що промайнула по її обличчі. Девені, мабуть, це зауважив. «Няня знає, доктор Госкінз?» – запитав він. «Що знає?» – вимогливо перепитала міс Фелоуз. Девені завагався, однак Госкінз знову той поблажливо потішний вираз на його обличчі. Сказав, гаразд, скажіть їй. Ви, можливо, і не підозрюєте, міс, звернувся дивині до міс Фелоуз, що ви стали першою в історії людства цивілізованою жінкою, яка опікується неандертальським дитям.